Вивернув міст спортивної сумки просто на підлогу, не повірив своїм очам. Навіть узяв один брикетик доларів, понюхав і для чогось полиськав кінчиком язика. Тоді почав рахувати так наговпалий на голову скарб. А на голову начальника відділу з розкриття особливо тяжких злочинів майора Павла Шалиги впало не тільки подвійне вбивство, скоєне до того ж буквально на очаху його секретного інформатора на прізвисько Джо Кокер. Проблема навіть не в тому, що ці двоє постріляли один одного з доброго дива просто в центрі міста, та ще й за кілька кварталів від головного міліцейського управління. Всяке буває. Не так давно патруль затримував одного депутата Верховної Ради, який абсолютно тверезий, справляв малу фізіологічну потребу просто попід стінами власне, Верховної Ради України. Цим він хотів висловити своє справжнє ставлення до українського парламенту законів, які нему хвалюються, та корупції кумівства, котрі в ньому квітнуть буйним квітом. Скориставшись Недоторканністю депутат вийшов сухим із води, отримавши в політичних опонентів прізвисько Сцикун і не надто тим переймаючись. У парламенті депутати взагалі не добирали виразів, звертаючись одне до одного. Проблема в іншому. Буквально за кілька хвилин до того, як Шализі подзвонив переляканий бармен, майор закінчив розмову з майором Швидким. І шалений майор сказав, зірвалося у нього з якихось причин старано підготована операція з прихоплення кримінальних кур'єрів. Про цю операцію другий колега йому давно всі вуха продзищав. А вчора вони навіть пили за успіх операції. За гримасою долі пили тут таки, у цьому барі, хай йому чорт. Тому шалига мимоволі опинився в курсі подробиць, операції швидкого. І тепер, коли дивне вбивство поставило весь главк на вуха, Шалига вже до третьої години мав установочні дані на двох недоумків, які, коли вірити бармену, один одного з доброго дива постріляли. Пробити їх виявилося нескладно. Перший – Артур Лисий – Лисий – не кликуха, а оригінальне прізвище, записане в паспорті. Просто сам Лисий намагався відповідати своєму прізвищу, тому і почав голити голову до дзеркального блиску. Другий – Сергій Покотило, працівник приватної охоронної фірми. І ось саме цей Лисий давно працює на такого собі мусу. А фірма, де значиться Покотило, надає охоронні послуги банку Семена не туди мака. І Муса, і не туди мак були неодноразово згадані вчора шаленим майором. Люди Муси, за його словами, забезпечуватимуть передачу тих самих грошей з боку партнера не туди мака. А люди, які працюють на банкіра, ці гроші від людей Муси приймуть, накресливши на клаптику паперу якусь таки тільки йому зрозумілу схему з геометричними фігурами, які з'єднуються між собою стрілочками, досвідченими у таких обчисленнях шалига, міг дати руку на відсіч саме тут, у центрі міста, в барі, практично під носом укрівництва столичної міліції, і мусила відбутися запланована злочинцями операція. Швидкого просто якимось чином збили з пантелику. Відвернули його увагу на заміський кемпінг, куди він стягнув, і стягнув без перебільшення потужні міліцейські сили. За охоти Шалига міг довести у той самий час в околицях бару причаїлися бійці в машинах, котрі мусили забезпечувати прикриття обох кур'єрів кожна сторона свого. Ніхто просто не передбачав, що цих двох треба було рятувати один від одного». Та всі розумові вправи і висновки втрачали сенс без головного грошей. Бармен бачив у лисову спортивну сумку. Коли все почалося і закрутилося, він ясна річ не стежив за нею, а коли подзвонив у міліцію, визирнув із за стійки, вже не було ані сумки. Ані ще одного свідка пригоди, якогось клієнта, який зайшов сюди хвилин за тридцять до появи парочки кур'єрів і почав поволі напиватися. Досвідчений бармен Джо Кокер стикався з таким типом відвідувачів. Цей залив якусь депресію і точно не був схожий на спільника когось із злочинців. Митким виявився невідомий п'яничка, швидко сумці-нозі приробив. Так чи інак, а майор швидкий мусить знати про це, нехай розгребе свої сьогоднішні проблеми, бо на його дії вже кілька людей, включно з директором кемпінгу, подали усні скарги і до кінця дня обіцяли занести письмові. Все одно, за сьогодні ніхто вже не в силах поміняти ситуацію. Банкір Семен Нутудимак так не думав, коли йому доповіли про. Несподівану пригоду в барі. Він негайно зволів припинити всі розмови навіть по секретному телефону, номер якого точно не прослуховувався і на який йому подзвонили з неприємними новинами. Потім він з цього ж таки телефону набрав мусу, який, виявляється, теж усе вже знав. Вони домовились про негайну зустріч. І на неї банкір поїхав на іншій машині, залишивши стукача киту в офісі. З того, що сталося сьогодні, банкір розумів. Гратися в шпигунів досить, бо тут справа надто серйозна. Чоловік на прізвисько Муса чекав на компаньйона в наперед обумовленому місці. Це була маленька затишна сауна, яка обслуговувала Винятково дуже важливих клієнтів і навіть не значилася в переліку київських саун, які можна знайти в оголошеннях. Чому невисокому, сутулому, схожому зовні на молодого самця Орагнутанга чоловікові дали прізвисько муса? Банкір не тудимак не знав і не хотів. Він чув дещо про його жахливу репутацію, і коли партнер повідомив, що зі свого боку бере посередником людей муси, не заперечував, тому що заперечувати проти кандидатури муси вже означало нажити собі ворога в його особі. Але зараз, побачивши, що навіть така людина-орангутанг, як муса, може мати розгублений вигляд, не туди мак вирішив спробувати перекласти всю відповідальність за інцидент на нього, тому, привітавшись, відразу почав із заяви. «Знаєш, Муса, давай ми не будемо зараз тут мірятися, кого піпіська більша, правильно?»